Вибачте, Знаю, я мав стояти ближче». Едвард і досі вибачався, і мені не здавалося це ні справедливим, ні доречним. Врешті-решт, це не Едвард цілковито й непростимо втратив контроль над собою. Не Едвард намагався відірвати Джейкобу голову. Джейкобу, який навіть не перевернувся на Вовка, щоб захищатися. Не Едвард випадково зламав Сетові плече й ключицю, коли той стрибнув, щоб розборонити». Не Едвард. Заледве не вбив свого найкращого друга. Не те, щоб найкращому другові зовсім не було за що відповісти, але ж очевидно, Джекоб не зробив нічого такого, щоби спровокувати мою бурхливу реакцію. Тож, чи не я повинна була вибачатися? Я зробила другу спробу. Сете, я... Не хвилюйся через це, Белло. Зі мною все гаразд. Мовив Сет, а Едвард воднораз із ним докинув. Бело кохана... «Ніхто тебе не засуджує. Ти і так добре тримаєшся». Вони ще ні разу не дали мені навіть речення закінчити. І те, що Едвард ледве стримувався, щоб не усміхнутися, тільки погіршувало справи. Я знала, що Джейкоб не заслуговував на таку бурхливу реакцію, але Едварду, схоже, це приносило задоволення. Може, він би теж не відмовився бути перволітком і мати виправдання, щоб трохи зігнати на Джейкобі своє роздратування». Я силкувалася цілковито притлумити злість, але це було важко. Я ж бо знала, що зараз Джейкоб на дворі з Ренесме. Захищай її від мене, божевільного перволітка. Карлайл примотав іще одну шину до сетової руки, і сет здригнувся. Вибач, вибач, пробурмотіла я, знаючи, що мені все одно так і не вдасться сформулювати повноцінне перепрошення. Не дурій, Белло, перебив сет, поплескавши мене по коліну здоровою рукою, в той час, як Едвард із другого боку потермені руку. Здавалося, Сет не має нічого проти, що я сиджу із ним на канапі, поки Карлайл накладає шини. «За півгодини зі мною буде все в нормі». Вів далі він, досі плескаючи мене по коліну, і незважаючи, яке воно холодне й тверде. «Та будь-хто вчинив би так само, дізнавшись про Джейку Байонес». Він обірвав себе на півслові та хвапливо змінив тему. «Ну, принаймні, ти мене не вкусила або що. Оце було б прикро». Я заховала обличчя в долонях і здригнулася на саму думку, на саму можливість цього. А це ж могло так легко статися. А вовкулаки реагують на вордалацького труту зовсім не так, як люди. Для них вона токсична. «Я погана». «У жодному разі. Це я мав...» Почав був Едвард. «Припини», – зітхнула я. Не хотілося, щоб він картав себе за все, як він це завжди робив. «Щастя, що Нес... Ренесме не отруйна», – мовив Сет по секундній ніяковій паузі. «Бо вона кусає Джейкоба повсякчас». Я опустила руки. Справді? «Натурально. Щойно він чи Роза невчасно піднесуть їй обід до рота. Роза вважає це дуже прикольно». «Я вражено витріщилася на нього». Водночас почуваючи провину за те, що це мене якось по особливому потішило. Звісно, я вже знала, що Ренес мене отруйна, бо ж я була першою людиною, кого вона вкусила. Але цього я не сказала вголос, бо ж симулювала цілковиту непам'ять про нещодавні події. Що ж це те? мовив Карлайл, випростуючись і відступаючи від нас. Гадаю, я зробив усе, що міг. Намагайся не рухатися. Ну, кілька годин принаймні. Карлайл кивнув. «Хотів би я, щоб лікування людей приносило такі миттєві результати». На секунду він поклав руку на Сеті в чорний чуб. «Не крутися!» – звелів він і зник на горі. Я чула, як зачинилися двері в його кабінет. І мені стало цікаво, чи вже прибрали всі сліди мого перебування там. «Деякий час я можу посидіти спокійно». Погодився Сет, коли Карлайл уже зник, а тоді широко позіхнув. «Обережно, щоб не рушити руку». Він схилив голову на спинку канапи і заплющив очі. За кілька секунд його рот розтолився. Хвилину я хмурилася на його спокійне обличчя. Як Джейкоб, все, здається, мав дар засинати на власне бажання. Знаючи, що деякий час мені ні перед ким вибачитися, я звелася. Від мого руху канапа навіть не здригнулася. Все, пов'язане з фізичними зусиллями, було дуже легким, але решта... Едвард провів мене до вікна і взяв за руку. Ліна терпляче ходила вздовж ріки, час від часу зупиняючись, аби поглянути на будинок. Легко було розрізнити, коли вона очима шукала свого брата, а коли мене. Вираз її змінювався з турботливих позирків на убивчі погляди. Я чула, як Джейкоб і Розалія на ганку тихенько гиркаються. Чи я зараз черга годувати Ренесме? Ці стосунки були такими ж натягнутими, як завжди – вони сходилися тільки в одному. Мене треба тримати подалі від моєї власної дитини, поки я на сто відсотків не вилікувалася від нападів роздратування. Едвард не погоджувався з їхнім вироком, але я не сперечалася. Я теж хотіла мати певність. правда, мене турбувало, що мої сто відсотків і їхні сто відсотків можуть суттєво відрізнятися. Якщо не рахувати їхньої сварки, сетового повільного дихання, а ще злостивого зітхання лі – було зовсім тихо. Емет, Аліса та Есме полювали. Джаспер лишився вдома, щоб наглядати за мною. Зараз він ненав'язливо стояв за колоною сходів, намагаючись не набридати. Я скористалася спокоєм у хаті для того, щоб обміркувати все, що Едвард і Сет сказали мені, поки Карлайл накладав шини на Сетову руку. Поки я горіла, то багато чого прогавила. Отож це була перша справжня нагода заповнити пробіли. Головним був кінець міжособної війни з Семовою зграєю. Ось чому всі так вільно йшли собі з дому і верталися, коли заманеться. Перемир'я було міцнішим, ніж завжди. Чи радше відповідальнішим? Це з чиєї точки зору дивитися? Відповідальним, бо найвищий закон над усіма законами зграї, виголошував, що жоден вовк ніколи не вб'є особу, з якою іншого вовка поєднує імпринтинг. Цього не стерпить уся зграя. А провина, вмисна чи невмисна, не зможе бути прощена. Задіяні вовки битимуться на смерть. Іншого виходу немає. Колись дуже давно таке трапилося, ненавмисно. Жоден вовкулака ніколи зумисно таким чином не знищить свого брата. Отож, Ренесме була недоторкана через те, що Джейкоб до неї зараз почував. Я намагалася більше думати про позитивний бік цієї справи, ніж негативний, хоча це й було нелегко. У моїй свідомості зараз було досить місця, щоб прихистити обидва почуття. І Сем не міг ускаженіти через моє переродження, адже Джейкоб, волею справжнього вожака, дав своє веління на це. Мене мучило усвідомлення, чим я зобов'язана Джейкобу, бо мені насправді кортіло просто лютитися на нього. Я наполегливо спрямовувала свої думки в інше русло, щоб контролювати власні емоції. Я міркувала ще над одним цікавим феноменом, Хоча з між собою не могли спілкуватися подумки, Джейкоб і Сем виявили, що вожаки, перевернувшись на вовку лак, здатні говорити між собою. Це спілкування було не таким, як раніше. Вони вже не чули кожної думки, як до розриву. «Тепер це більше було схоже на звичайну розмову», – пояснив Сет. Сем міг чути тільки ті думки, якими Джейкоб хотів поділитися, і навпаки. І тепер, коли вони знову почали розмовляти, то виявили, що можуть спілкуватися і на віддалі. Вони нічого цього не знали, допоки Джейкоб сам, попри заперечення Сета і Лі, не пішов до Сема, щоб пояснити ситуацію з Ренесме. Це був єдиний раз, коли він залишив Ренесме відтоді, як уперше її побачив. Коли Сем збагнув, як тотально все змінилося, він разом із Джейкобом повернувся, щоб побалакати з Карлелом. Вони розмовляли як люди – Бо Едвард відмовився відійти від мене, аби перекладати їхні думки. І угода була поновлена. Але дружні почуття, можливо, вже ніколи не вдасться відновити. Та хоч однією турботою менше. Проте ще одна турбота, хоч і не така загрозлива, як зграя роз'ятрених вовків, і досі залишалася. Чарлі. Сьогодні вранці він розмовляв з Есме, але це не стримало його від того, щоб передзвонити ще двічі. Кілька хвилин тому... Саме коли Карлел ремонтував сета, Карлел та Едвард просто не зняли трубки. Що було б найправильнішим йому сказати? Чи мали каленерацію? Чи справді сказати йому, що я померла – найкращий, наймилосердніший вихід? Чи зможу я спокійно лежати в друні, поки він і мама оплакуватимуть мене? Мені це здавалося неправильним. Але про те, що поставити Чарлі або Рене під загрозу, коли в алтурі такі одержимі секретністю, не може навіть бути мови. Була ще моя ідея дозволити Чарлі поглянути на мене, коли я буду готова до цього. І нехай він сам робить неправильні висновки. Формально вордалацькі закони не будуть порушені. Чи не краще буде для Чарлі, коли він знатиме, що я жива, до певної міри, і щаслива, «Навіть якщо я буду чужою, дивною, і, можливо, лякатиму його. Наприклад, зараз мої очі були, зокрема, вельми страхітливими. Скільки ще мене часу, поки я буду здатна контролювати себе, а колір моїх очей зміниться, і я зможу побачитися з Чарлі?» «Белло, що таке?» – тихо запитав Джаспер, відчувши те, як я поступово напружилася. «Ніхто на тебе не сердиться». Приглушене гарчання з берега річки заперечило його слова. Але він не зважав. «Ніхто навіть не здивований. Точніше, ми таки здивовані. Здивовані, що ти так швидко змогла опанувати себе. Ти дуже добре тримаєшся. Набагато краще, ніж можна було очікувати». Поки він говорив, у кімнаті запанував спокій. Сет почав тихенько похропувати. Я відчула повне умиротворення, але не забула про свої клопоти. «Взагалі-то я думала про Чарлі». На ганку миттю стихла суперечка. «А...» – пробурмотів Джаспер. «Нам ліпше забратися звідси, правда ж?» – запитала я. «Бодай не деякий час. Вдати, що ми поїхали в Атланту або що. Я відчула, що Едвард втупився в мене, але сама й далі дивилася на Джаспера. І саме він відповів мені серйозним голосом. «Так, це єдина можливість захистити твого батька». Якусь хвильку я міркувала. «Мені так його бракуватиме...» «Та мені всіх тут бракуватиме». «Джейкоба...» – подумала я не самохідь. Незважаючи на те, що дивний потяг і зник, і вияснився, і я певною мірою відчула полегшення від цього. Він усе одно залишався моїм другом. Кимсь, хто знав мене справжню і сприймав саме такою, навіть коли я перетворилася на чудовисько. Я міркувала про Джейкобові слова, якими він умовляв мене, перш ніж я атакувала його». «Ти сказала, що наші життя пов'язані, що ми одна родина. «Ти сказала, що ти – частина мого життя, а я – частина твого, бо так має бути. «Отож, тепер так і є. Ти ж цього хотіла!» Але мені здавалося, що я хотіла не цього. Не зовсім цього. Я прокрутила пам'ять назад, до слабких розмитих спогадів мого людського життя. Назад до найважчих часів у моєму житті». Часів без Едварда, найчорніших часів, які я силкувалася поховати в своїй голові. Я не могла дібрати правильні слова. Я тільки пам'ятала, що хотіла б, аби Джейкоб був моїм братом, і ми могли любити одне одного без збентеження й болю. Бути родиною. Але я не могла підставити дочку в це рівняння. Я згадала момент пізніше, один із безлічі, коли я сказала Джейкобу «прощавай». Я вголос міркувала, з ким він урешті поєднає життя, хто виправить усю шкоду, якою завдала я. Сказала щось таке, що ким би вона не була, вона не буде гідною його. <плес> я пирхнула, і Едвард питально звів брову. Я просто похитала головою. Та крім того, як сильно я скучатиму за своїм другом, була проблема й серйозніша. «Чи колись Сем, Джарет або Квіл прожили хоча б день, не поглянувши на предмет свого імпринтингу? Емілію, Кім або Клару? Чи здатні були вони? Як би вплинула розлука з Ренесме на Джейкоба? Якого б завдала болю? У мене ще вирувало достатньо люті, аби відчувати задоволення. Не через Джейкобів біль, а через ідею забрати Ренесме від нього. Як могла я витримати думку про те, що Ренесме належить Джейкобу?» коли вона ще заледве належить мені. Рух на ганку перервав мої міркування. Я почула, як вони піднялися сходами і зайшли крізь двері. Саме в цю мить Карлел спустився донизу, тримаючи в руках дивні знаряддя, рулетку та ваги. Джаспер метнувся до мене, наче пролунав якийсь сигнал, який я прогавила. Навіть лів сілася на дворі і витріщилася у вікно з таким виразом, ніби очікує на процедуру знайому, але цілком не цікаву. «Уже шоста», – сказав Едвард. «І що?» – запитала я, не відриваючи погляду від Розалії, Джейкоба та Ренесме. Вони стояли на порозі. Розалія тримала Ренесме на руках. Розалія мала сторожкий вигляд. Джейкоб хвилювався. Ренесме була пригарна і виявляла нетерпіння. «Час зважувати і міряти Нес, з... Ренесме», – пояснив Карлайл. «О, і ви це щодня робите?» «Чотири рази на день», – неуважливо відповів Карлайл, закликаючи трійцю до канапи. Мені здалося, що Ренесма зітхнула. «Чотири рази на день? Щодня? Навіщо?» «Вона швидко росте», – муркнув Едвард до мене тихо й напружено. Він стиснув мою долоню, другою ж рукою міцно пригорнув мене за талію, наче йому треба було на когось зіпертися. Я не могла відірвати погляду від Ренесме, щоб побачити його обличчя. Вона мала чудовий, цілком здоровий вигляд. Шкіра її світилася, як підсвічений алебастер, а на щічках цвіли трояндові пелюстки. З такою сліпучою вродою не могло нічого бути негаразд. Звісно, в її житті не може бути нічого небезпечнішого, ніж власна матір, правда ж? Відмінність між моїм новонародженим немовлям і дитиною, яку я побачила годину тому, була б очевидною для будь-кого». Різниця між Ренесма годину тому і зараз була майже невловимою. Людське око ніколи б не помітило її, але вона була. Тіло її видовжилося, стало трошки гінкішим. Обличчя було вже не таким круглим. На якусь крихітну часточку воно стало овальнішим. Кучерики на якусь одну п'яту сантиметра підросли. Вона самотужки витягнулася на руках Розалії, поки Карлайл рулеткою міряв її зріст, а потім окружність голови. Він нічого не записував, у нього ідеальна пам'ять. Я бачила, що Джейкоб схрестив руки на грудях так само міцно, як Едвард обвив свої довкола мене. Його широкі брови зійшлися на переніссі в одну лінію над глибоко посадженими очима. Ренесма виросла з однієї клітини до нормального немовляти всього за кілька тижнів. Вже за кілька днів по народженні вона мала такий вигляд, наче скоро почне ходити. Якщо вона й далі так ростиме... Мій новий вампірський розум не мав жодних проблем з математикою. Що ж нам діяти? Злякано прошепотіла я. Едвардові руки напружилися. Він точно зрозумів, що я мала на увазі. Не знаю. Ріст сповільнюється, зауважив Джейкоб крізь зуби. Нам іще знадобиться кілька днів вимірювань, щоб уточнити тенденцію, Джейкобе. Жодних обіцянок я поки що не можу давати. Вчора вона виросла на два дюйми. «А сьогодні менше. Якщо мої виміри точні, то на одну тридцять другу дюйма», – тихо сказав Карлел. «Тож робіть точні виміри, докторе», – мовив Джейкоб майже із погрозою в голосі. Розалья застигла. «Ти ж знаєш, що я роблю все, що можу», – запевнив його Карлел. Джейкоб зітхнув. «Гадаю, це все, що я можу просити». Я знову відчула роздратування, наче Джейкоб украв мої власні слова і цілковито перебрехав їх». Ренесме, схоже, теж була роздратована. Вона почала крутитися і наказово простягнула ручку до Розалії. Розалія нахилилася, щоб Ренесме могла торкнутися її обличчя. Через секунду Роза зітхнула. «Чого вона хоче?» – запитав Джейкоб, знову укравши мої слова. Белу, звісно!» – мовила до нього Розалія, і мені від цього потепліло на душі. Тоді вона поглянула на мене. «Ти як почуваєшся?» – стурбована. Визнала я, і Едвард притиснув мене до себе. Ми всі стурбовані, але я не це мала на увазі. Я цілком себе контролюю, запевнила я. Зараз спрага стояла останньою в моєму переліку. Крім того, Ренесме пахла чудово, але зовсім не так, як пахне їжа. Джекоб закусив губу, але й не порушився, щоб зупинити Розалію, коли вона передала мені Ренесме. Я бачила, яка напружена роза, і мені було цікаво, яку емоційну атмосферу в кімнаті зараз діагностує Джаспер Чи він так пильно зосереджений на мені, що не відчуває нікого іншого Ренесме потягнулася до мене воднораз зі мною Обличчя її осяяла сліпуча усмішка Вона так зграбно сіла в мене на руках, наче вони були призначені саме для неї І тут таки притулила гарячу ручку мені до щоки Хоча я вже була готова до цього я хапнула ротом повітря, коли побачила спогад як образ у своїй голові. Він був яскравий і барвистий, але водночас прозорий. Вона нагадувала мені, як я погнала Джейкоба через газон, атакувавши його, і як Сет стрибнув поміж нами. Вона все бачила і чула абсолютно чітко. І та граційна, досконала мисливиця, яка стрибнула за своєю здобиччю, мов стріла, випущена з лука, не була схожа на мене. То був хтось інший». Моє почуття провини на якусь мікроскопічну частку зменшилося, поки Джейкоб стояв отак, піднявши перед собою руки в захисному жесті. Руки його не тремтіли. Едвард хихикнув. Він побачив думки Ренесме разом зі мною. А тоді ми вдвох здригнулися, почувши, як тріснули сетові кістки. Ренесме усміхнулася сліпучою усмішкою, і в своєму спогаді про подальші переплутані події вона ні разу не випустила з уваги Джейкоба. Я відчула щось нове у спогаді про Джейкоба. Вона не так захищала його, як заявляла на нього свої права. Я мала виразне відчуття, що вона була рада, коли Сет кинувся, зупиняючи мене в стрибку. Вона не хотіла, щоб я поранила Джейкоба, адже він був її. О, чудово! Застогнала я. Просто чарівно. Це тому, що на смак він набагато краще, ніж будь-хто з нас. Запевнив мене Едвард голосом, який виказував його власне роздратування. І я ж казав тобі, що вона мене любить. Підкусив мене Джикоб із другого кінця кімнати, не зводячи погляду з Ренесме. Але жарт його був не зовсім щирим. Напруження в очах не зникло цілковито. Ренесме нетерпляче поплескала мене по обличчю, вимагаючи уваги. Ще один спогад. Розалія лагідно розчісувала її кучерики. Їй було дуже приємно потім Карлел зі своїми вимірюваннями, коли вона мала витягуватися і застигати. Це їй було нецікаво. «Схоже, вона збирається вести тебе в курс справи щодо всього, що ти прогавила». На вухо мені зауважив Едвард. Коли вона ошелешила мене наступним спогадом, у мене поморщився ніс. Від дивного металевого горнятка, достатньо міцного, щоб його нелегко було прокусити, піднімався запах, від якого у мене запекло в горлі. «Ой, ой!» І в ту ж таки мить Ренесме забрали з моїх рук, а самі руки скрутили в мене за спиною. Я не боролася з Джаспером, просто поглянула на Едвардове перелякане обличчя. Що я такого зробила? Едвард зиркнув на Джаспера в мене за спиною, а тоді знову на мене. Але ж Ренесме згадувала, як відчувала спрагу. Пробуванів він, намощивши чоло. Вона згадувала смак людської крові. Джасперові руки ще дужче стиснули мої. Якась ділянка мого мозку відмітила, що це було не так уже й незручно. Тим паче, абсолютно не боляче, як могло б бути, якби я була людиною. Я була певна, що легко викручуся з його рук, але не хотіла битися. «Так», – погодилась я. «І що?» Едвард іще сильніше насупився. А тоді раптом його чоло прояснилося. Він розсміявся. «І зовсім нічого схоже на те». Цього разу занадто бурхливо зреагував я. «Джаспер, відпусти її!» Руки, які тримали мене, зникли. Відчувши свободу, я потягнулася до Ренесме. Едвард віддав мені її без вагань. «Я не розумію», – мовив Джаспер. «Я цього не витримую». Здивовано я спостерігала, як Джаспер подався у двір. Лі посторонилася, коли він помчав до річки і перескочив її одним великим стрибком. Ренесме торкнулася моєї щоки, повторивши цю сцену в течі, наче ще раз прокрутила магнітофон. В її думках я відчувала невисловлене питання. Воно луною повторювало моє власне. Я вже подолала подив через її чудернацький дар. Він здавався цілком природною її рисою. Чимось, чого й слід було очікувати. Може тепер, коли я сама стала частиною надприродного, я вже ніколи не буду скептиком. Але що сталося з Джаспером? «Він повернеться», – відповів Едвард, «чи то мені, чи то Ренесме. Непевна». «Йому просто треба побути на самоті, щоб трішки поміняти власну картину світу». Кутик його рота зраджував посмішку. «Ще один людський спогад. Едвард якось сказав мені, що Джасперові стане легше, якщо я переживатиму важкі часи, адаптуючись до нового вурдалацького життя. Ми саме обговорювали, скількох людей я об'ю за перший рік як перволіток». «Він сердитий на мене?» – тихо запитала я. Едвард округлив очі. «Ні, з якого б дива?» «То що ж тоді з ним сталося?» «Він розчарований собою, Белло, а не тобою. Він розхвилювався через незадоволення собою, скажімо так. Що таке?» Випередив мене Карлел. «Зараз він міркує над тим, чи справді божевілля перволітка так важко контролювати, як ми завжди вважали. Може, якщо докласти зусиль...» Кожен зміг би триматися так само добре, як Белла. Навіть зараз у нього є певні труднощі. Можливо, саме тому, що він вважає їх природними і неуникненними. Може, якби він поставив перед собою вищу планку, він би дотягнувся й до неї. Ти змусила його переглянути безліч застарілих переконань, Белло. Але ж це неправильно. Мовив Карлайл. Всі люди різні, у кожного власні труднощі. Напевно, те, як поводиться Белла, виходить за межі нормального. «Може, саме в цьому її дар, так би мовити?» Я закам'яніла подиву. Ренесма відчула зміну, діткнулася мене. Вона згадала останню секунду і запитала. «Чому?» «Цікава теорія. І цілком імовірна», – зауважив Едвард. А я була трошки розчарована. «Що? Жодних чарівних видінь? Жодних надзвичайних воєвничих здібностей? Як, скажімо, метання близько в окочима або що?» Нічого, ні корисного, ні прикольного. А тоді я збагнула, що може означати, якщо мій дар полягає тільки у винятковому самоконтролі. По-перше, у мене є хоч якийсь дар, бо могло й зовсім не бути. По-друге, і це набагато важливіше, я здатна буду швиденько перескочити через період, якого найбільше боялася. Може, мені не доведеться почуватися, як перволітку. Принаймні, не бути божевільною машиною-вбивцею. «Може, мені вдасться адаптуватися серед каленів уже з першого дня життя? А що, як нам не доведеться ховатися, чорт знаде, де, поки я не подорослішаю? А що, як я, наче Карлайл, за все життя не ні людини? А що, як мені вдасться зразу бути добрим вампіром? Я отримаю змогу побачитися з Чарлі. Та щойно реальність просочилася в мої надії, я зітхнула. Я все одно не зумію побачитися з Чарлі просто зараз». Очі, голос, досконале обличчя. Що я можу йому сказати? З чого почати? Я була безмежно щаслива, що маю виправдання, чому так зволікаю. Я страшенно хотіла побачитися з Чарлі, та ще більше жахалася цієї першої зустрічі. Побачити, як він вирячиться на моє нове обличчя, нову шкіру. Знати, що він наляканий. Думати, які страхітливі здогади рояться в його голові. «Я була такою боягузкою, що навіть за рік, коли мої очі зміняться, страхалася цієї зустрічі. Хто б міг подумати, що я залишуся боягузкою, коли я майже незнищенна? ти «Ти коли-небудь розглядав самоконтроль як еквівалент дару?» Едвард запитав Карлейла. «Ти гадаєш, що це талант, чи просто результат її підготовки?» Карлейл стенув плечима. «Це трохи схоже на те, як здатна була чинити шуван, хоча й не називала це даром». «Шуван? Твоя товаришка з ірландського клану?» – запитала Розалія. Я й не знала, що в неї особливі здібності. Гадала, що в родині має талант тільки Мегі. Так, і Шуван так само гадає. Але вона здатна ставити перед собою задачі і майже волею втілювати їх у життя. Вона вважає, що все це завдяки гарному плануванню. Але я завжди думав, що тут щось більше. Коли вона приєднала Мегі до родини, наприклад... Ліум дуже переймався охороною власних теренів, але Шуван хотіла, щоб у неї вийшло. І так і сталося. Едвард, Карлайл і Розалія взілися в крісла, продовжуючи дискусію. Джейкоб сів поряд із Сетом, наче захищаючись, і мав при ньому знудьгований вигляд. У нього заплющувалися повіки. Я була певна, що за мить він просто відключиться. Я дослухалася до них, але мою увагу відвертало дещо інше. Ренес Майдальі розповідала мені про свій день. Я стояла з нею біля скляного вікна. Руки мої механічно заколисували, і ми дивилися одна одній у вічі. І я усвідомила, що решта родини не мала жодних підстав для того, щоб сидіти. Я цілком комфортно почувалася стоячи. Це було так приємно, як раніше було розтягнутися на ліжку. Я знала, що зможу простояти так тиждень без руху. І через сім днів почуватимуся так само розслаблено, як на початку. Вони либо не всідаються через звичку. Люди б, напевно, звертали увагу, якби хтось стояв годинами, навіть не переносячи своєї ваги з ноги на ногу. Навіть зараз, як я зауважила, Розалія крутила пасмо волосся, а Карлейл схрестив ноги. Вони робили такі непомітні рухи, щоб не сидіти, як бов як вампіри. Мені треба звертати увагу на те, як вони поводяться, і вже починати тренуватися. Я перенесла вагу на ліву ногу. Почувалася я при цьому безглуздо. Напевно, вони давали мені трошки часу побути наодинці з моїм немовлям настільки наодинці, наскільки це було безпечно. Ренесма розповідала мені кожну хвилину свого життя і з тону її маленьких історій. Я збагнула, що вона хоче, аби я все, -все знала про неї. Так само, палко як цього прагну я. Вона була стурбована, що я багато чого прогавила. Наприклад, як до них із Джейкобом, коли вони тихенько стояли за цугою, один по одному додалі ближче підлітали горобці, а до Розалії пташки ніколи не підлітали. Або гидку білу бридоту, дитяче харчування, яку Карлайл налив у її горнятко. Вона смерділа, як кислий бруд. Чи пісню, якою заколисував її Едвард. Вона так сподобалася Ренесме, що дочка двічі проспівала її мені. Мене дивувало те, що в цьому спогаді я теж була присутня десь на задньому плані. Абсолютно нерухома, але досі з купою ушкоджень на тілі. Я здригнулася, пригадуючи цей час зі свого боку. Пекельний вогонь. Майже за годину трійця й досі була заглиблена в бесіду, а Сет і Джейкоб в унісон хропли на канапі. З погоди ми почали сповільнюватися. Перш ніж вони наближалися до своєї кульмінації, ставали трішки розмитими, зі зміщеним фокусом. Я вже ладна була панічно кликати Едварда, може з дитиною щось негараст, коли її повіки затріпотіли й заплющилися. Вона позіхнула, склавши пухкі рожеві губки в круглу літеру О, і більше її очі не розплющувалися. Коли вона заснула, рука її впала з мого обличчя і повіки були ніжно-лавандового кольору, тоненьких хмарин перед світанком. Обережно, щоб не збудити її, я підняла її ручку і з цікавістю притулила назад собі до щоки. Спершу нічого не було, а за кілька хвилин із її думок розлетілася жменька барв, наче метеликів. Зачаровано я дивилася її сни. Вони не мали жодного сенсу. Я була щаслива, як часто моє обличчя і спотворене людське, і пригарне вампірське спливало в її несвідомих думках. Частіше, ніж обличчя Едварда або Рузалії. Я йшла ніздрявніздрю з Джейкобом, і я силкувалася на цьому не застановлятися. Вперше я втямила, чому Едвард міг спостерігати за мною під часну ніч у ніч і не занудьгувати, просто щоб почути, як я балакую у вісні. Я могла б спостерігати за сплячою Ренес мою вічно. Мою увагу привернула зміна Едвардової інтонації. Коли він сказав: "Нарешті", і обернувся, щоб поглянути у вікно. На дворі була глибока темна ніч, але я бачила так само добре, як і вдень. Нічого не ховалося в темряві. Просто все змінило свої кольори. Лі, й досі сердита, підвелася та зникла в гущавині, а з другого боку річки з'явилася Аліса. Аліса перестрибувала з гілки на гілку, як циркачка, вона востаннє торкнулася пальчиками ніг гілки і граційно скочила через річку. Есме плигнула звичайно, а Емет помчав через воду, здійнявши бризки так високо, що краплі вдарились об скло. На мій подив за ними біг Джаспер, і після стрибків цієї трійці, його власний точний стрибок здавався якимось применшеним, непомітним. Величезна усмішка, яка розпливлася на обличчі Аліси, була дивним чином мені знайома. Зненацька всі мені всміхалися. Есме – солодко. Розалія – трішки зверхньо. Карлайл – вибачливо. Едвард – очікувально. Аліса заскочила в хату раніше за всіх, витягнувши руку вперед. Здавалося, нетерплячість клубочилася довкола неї. В долоні в неї лежав звичайний латунний ключ, перев'язаний величезною червоною стрічкою. Вона простягнула мені ключ, і я автоматично перенесла всю вагоренесме на праву руку, щоб узяти ключ лівою. Аліса впустила його мені на долоню. «З днем народження!» – проспівала вона. Я закотила очі. «Ніхто не починає відлік з фактичного дня народження!» – нагадала я їй. Перший день народження – в кінці першого року. Її усмішка стала самовдоволеною. «А ми не святкуємо твій вурдалецький день народження. Поки що!» Сьогодні 13 вересня, Белло, з 19-тим днем народження.